Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu al wassalamu ala rasulillahi wa al ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ila yaumiddin Subhanakallahi illa ma innaka antas samiul -al alim Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli raditu billahi rabbaka islam dinna wa, wa sallallahu alaihi wasallam nabiyyan alhamdulillah syukr hadra ilahi. dapat lagi sama-sama kita teruskan dengan tazkirah atau majlis tak payah asal payah majlis zikir al imam an-nawawi rahmatullah alaihi kali yang kedua Sebelum saya nak teruskan, saya nak ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Tuan Imam Kitab dah dapat jumpa dah Haga kepada Imam, saya pun tak tahu bahawa saya boleh Dah diterjemahkan bahasa Melayu Boleh Tuan Imam beritahu Haga, wakos. saya pun tak tahu lagi saya masih dengan Itu saya lah, saya Aku Kenapa lu ingin Luangkan daripada Ustaz Tua Kantara Semenggara. Dan yang diterjemahkan dalam bahasa lain. saya nak maklumkan di sini insya-Allah taala. Kita belaskan ni akan menjadi kitab yang kita akan hafaz zikirnya dan kita akan amalkan baik pun dalam solat atau di luar solat. Kalau orang tanya kita belajar buku apa kat masjid, tak? Dah tahu nama kan, buku yang penuhnya? Itab yana menyahili al-abrar, w-shi'ar al fi tulisih al-dhawar wal-azkar mustahba fil-laili wal-nahar. Itu nama buku yang panjangnya. Tetapi buku ni direkaskan sebab termasuk. Kalau sebut saja kita berazkar tu memang Imam Nawawi kita yang kara. Kerana Imam Nawawi ulama atau apa ni pelajar mana-mana ka masjid ka madinah kampung kalau sebut saja kitab ul azkar ingat saja kitab ul azkar yang dipunya oleh imam nawawi. Ah cuma tanya Pelajar belajar apa kat masjid kitab apa tak tahu nama kita Secara ringkasnya kitab ul azkar berkaitan dengan zikir-zikir tak tiga, harian, malam, siang dalam solat, dua solat yang nak tidur, nak makan, semua yang Nabi ajar Imam Nawawi kita kumpulkan zikir ini masuk dalam kitab Hilyatul Abrar Wasya'arul Akhya' azgar, fi telfisi al wal-azgar al-mustahha'bah fi al-laydi wal-nahar Itu nama dia sudah panjang lah Tapi kita hafal, kalau sebut kita al-azgar, kita orang dah tahu kalau pergi dekat kedai Dua buku nak kita tahu Orang pun kata kita askah ni Dia ni oleh Imam Nawawi Imam Nawawi pun pada minggu yang lepas Kita ada dah kenal dia sikit sebanyak Orang dia macam mana Lahir dia tanpa apa Tapi saya nak sebut reka Kerana mungkin muslimat Tak ramai eh, minggu lepas Imam Nawawi Nama dia Abi Yahya Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Lahir an Tiga satu Hijrah Wafat an tujuh Enam Hijrah Dan kalau sebut Nawawi-Nawawi ni nawawi Iaitu nisbah dia kepada Kampung Nama dia Nawawi Di Syria Tani Al Kalantani, Al Tranggani, Al qadahi Nisbah kepada negeri. Dia ini nisbah kepada kampung di Syria Nawawi. Ingat, bukan nama dia Nawawi. Ia termasuk kalau sebut Nawawi itu tak ada Nawawi lagi. Imam Nawawi yang dinamakan Abi Zakaria Yahya bin Sharaf bin Mur bin Hasan bin Hussein bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi. Itulah Imam Nawawi rahimahullahi ya ajalah. Dan kita kena ingat Imam Nawawi kita ni salah satu orang alim dalam mazhab Imam Syafi'i kita. Kita dah tahu mazhab yang masyhur ada empat mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi Yang kedua, Maliki Yang ketiga, Syafi'i Yang keempat, Ambali Imam Nawawi, Alim Mengikut mazhab Syafi'i Rahmatullah Itu secara reka yang minggu lepas Dalam kitab al-askar juga kita dah sebut pada minggu yang lepas segi warna dia, segi zahid dia, dan segi syihir buku karangan dia semua itu cagaran kita kita dah sebut pada minggu yang lepas dalam kita ulaska yang bahasa Melayu tu memang tak ada lah benar ni. Ia terus kepada buku Imam cagaran kita banyak tentang Imam Nawawi. Ada banyak yang kita, Tapi yang tak sebut siapa itu Syekh dia, siapa anak murid dia Akhlak dia macam mana Imam Nawawi, masa kecil Masa yang tegur, sultan Semua itu dalam buku Arab ada Tapi yang Melayu tak ada Walaupun dalam mana Yang penting dalam kitab Asgar dan Imam Nawawi Iaitu zikir-zikir Yang diamalkan oleh Rasulullah Rasulullah SAW yang kita nak amalkan Kita rasa zikir itu banyak Adakah zikir yang selama ni kita nak amalkan Itu betul dengan zikir Rasulullah atau tidak Itu yang kita akan sentuh dalam kitab al Azkar bin imam An nawawi rahmatullahi alaikum Orang ini kurung yang ketujuh Anda ingat Ada lagi sebelum tu, Sebelum imam al nawawi ada lagi Nama Syafi'i yang alim-alim Dan saya sudah sebut Pada minggu yang lepas juga Dalam bat zikir Tidak ada Bilang ulama sebenarnya Maksud saya Kalau kita baca Subhanallah yang azim Dan ketika kita semahyang Rokok tadi ada satu hadis warik Subhanallah rabbiyal azim wa bihamdi tambah wa bihamdi ada yang tak ada wa bihamdi Ada lagi hadis riwayat Al-Imam Muslim juga Suburun kudusun uddus rabbuna wa rabbul malaikati waruh Ini ketika kita rukuk ni saya nak buat contoh Jadi wariknya tiga hadis berkenaan ke Rasulullah ketika Nabi kita Asma'iyah dan keadaan rohmu tadi Adalah tiga hati kewari. Imam Syafi'i, tak apa yang dia ambil daripada tiga hadis. Imam Nawawi kita apa yang dia ambil? Imam Nawawi kita yang ambil semua tiga hadisnya masuk dalam buku dia. Saya nak buat contoh Walaupun dalam mazhab Ia memberatkan subhanahu rabbi al-azim Wabihamdi Tapi ada juga hati yang sahih yang warik daripada Rasulullah subuh kuduh surah bunah warabul malak waruh Dengan subhanahu rabbi azim Jadi mazhab syafi'i walaupun dalam mazhab ia memberatkan subhanahu Hal yang kita boleh amalkan yang dua lagi tadi bukan berartinya kalau kita amalkan yang dua tadi kita dah keluar daripada permasalahan imam syarif ini ramadulai bukan dasar imam syarif ini kita iza sah hal hadisu fathu madzhabi apabila hati yang sahih datang daripada rasulullah maka itulah masalah aku itu Imam Syafi'i sebelum dia nak wafat ya ni 414 hazhah bukan kata Imam Syafi'i Abi Hanifah Malik bin Anas Syafi'i dan Ahmad bin Muhammad kalau kita dengar hante yang sahih daripada Rasulullah Sanak dia tidak ada keraguan tentang sanak dia ada ini sahih kita boleh amalkan Ini Pak Zikir. Tapi Pak Hukum Hakam orang yang tak cukup ilmu ni kena kembali kepada ulama. Sebab takutnya timbul pelak mazhab baru. Yang dah dah tak ikut ulama. Hadis Sahih. Ia nak ikut, tapi ikut dengan dia punya fahaman. Contoh saya buat. Beberapa Ruha sekarang ni Tak kira lah Di selangor atau di luar selama Saya bukan nak sebut mazhab Firqoh Yang katanya saya ikut Quran Saya ikut sunnah Tetapi di atas fahaman Tok Syekh mereka Contohnya Orang yang semayang batik Saya ikut Quran Ustaz Saya boleh hujah dengan Ustaz Saya bawa satu ayat Wa'afi musolat Dalam dalam Quran 30 yuzul tu Ambil satu ayat Quran memang mendirikan sembahyang. Dalam Quran dia tak sebut Kita semahyang 4 raka'at 3 raka'at, 2 raka'at, tak ada Bacalah 6,000 Ayat lebih dalam Al-Quran tu Tidak ada satu ayat pun menerangkan kepada umat Islam semahyang kalau ada di waktu semahyang zohor 4 rakaat semahyang subuh 2 rakaat waktu tu semahyang kau tak ada orang yang semahyang banting Yang ambil satu ayat Quran dalam surah rum wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al Abdikan diri kamu, sembah kepada Allah Subhanahu sehingga dah kamu dibantang piaginya, ya mubah. Kalau dah yakin, tak payah sembahyang. Masya hmm, Allah. Ada masalah. Dan berdasarkan ya Allahina amanu aqimus wa atu kata tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al Quran yang mengatakan sembahyang itu. Ada rupu, ada sujud Ini timbul dia mazhab Al-Qur'aniun Mazhab yang ikut Quran sahaja Ini ada Kebanyakan pengikut dia sekarang ni Di negara Jodem Dan ada sedikit di Egypt Kalau buat zikir ni tidak ada filah Cuma cara zikir tu yang Ada filah saya kata minggu lepas saya ada nak tunjukkan sedikit ajaran zikir yang berlaku di dunia ni yang ma anzalallahu biha Kalau kita yang berakal yang ada ilmu sedikit santun, tak boleh baca buku pun kita rasa ilmu ni ya Allah betul ke? Kita ada keraguan. Ini sekarang ni daripada majlis zikir dalam masjid dua masjid, di rumah di majlis orang ramai saya nak sebut dalam ni mungkin saya nak tunjuk mungkin lepas solat tengah selama saya, saya mungkin putus selama lepas solat saya akan tunjuk firqah-firqah puak firqah, puak yang berzikir secara sesat walaupun menggunakan lafadah la ilah ilah ilah Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad subhanallah Dalam Kitabul Azkar bil Imam An-Nawawi rahmattullah alaih kita masih lagi, lagi dalam mukadimah dia Sebelum yang nak teruskan nak masuk dalam bab atau fasal yang seterusnya ya nak kita ni bersihkan niat dulu Nawaitu kita ni lillahi ta'ala Ayat pertama Hadis pertama yang sebut Dalam buku dia pun Inna'al a'malu bin ni'an Wa inna'alikul limri di iman Kebanyakan ulama Imam Bukhari Hadis yang pertama Letak dalam kitab hadis dia Yang dah intifak ulama Ijma' ulama Bahawa buku yang paling sah Selepas Al-Quran Iaitu kitab imam Bukhari Rahmatullah yang baik Innama Amadu binnya, sampai kebanyakan ulama kalau boleh yang nak sana dia sendiri kepada Rasulullah Hadith, innama Amadu binnya. Dah Hadith inilah kebanyakan ulama betul dalam muktiwa, dalam permulaan buka buku tu adalah Hadith ni, innama Amadu binnya. Jadi saya nak di sini Muslimi Musliman. Tentang zikir yang saya dah sebut tadi Contoh tiga dalam solat Yang rukun tadi yang saya sebut Subuh, kudusun, subhanallah yang Azim Atau Subhan'arabiyah Azim wa Bagi muslimi-muslimat yang dah dengar hadith Hadith ustaz bawa ni sahil Tidak ada keraguan Kecuali saya bawa zikir baru Kita boleh amalkan Walaupun satu kali dalam umur hidup kita Kalau kita nak tanawuk fil ibadat Itu jahat izun fil Kita nak semaya asah As kita nak baca subuhan Rabi'in Azim Semayang maghrib kita nak baca subuhan Rabi'in Azim semaya isyad kita nak baca subuhan kudus Boleh Semayang tidak ada ulama dalam 4 mazhab ni kata tak sah Tetap di tifat ulama kata semayang kita sah Kecuali kita melanggar Perintah Rasulullah SAW Macam mana Pada minggu ini lepas juga Kita biar ada dasar supaya kita ni tak sesat Marilah ajaran apa depan kita ceramahlah macam mana pun kita tak akan ikut Kalau tak ada dua perkara ni Satunya Niat kita ikhlas dengan Dengahnya Azawajal Wa ma'ubiru illa ni'abudullaha Mukhlisi lahuddi Dah ada niat Kena ikhlas, bukan niat saya ni datang untuk orang tengok kita semayang Dalam buku Imam Nawawi sebelum dia nak masuk Lagi kepada 4-4 yang lain ni Dia dah So, betulkan niat Ambil pendapat ulama' tak tahu apa puluh ulama' ni Nak bersihkan niat kita dulu Kita datang ni kerana Allah SWT Yang inilah syaitan nak, nak Kita menjaga jaga pula Orang yang ikhlas ni lah syaitan dia cari Kat dalam bisku syaitan tak boleh cari dah Dia sesat dalam tu ia datang kat dalam masjid Ziyinalahum amalu Ia pun dah sumpah Depan Allah subhanahu wa ta'ala Lahu huwi yannamu Akan menyesatkan semua Anak Adam Dah tipu nenek kita Anak cucu dia apa yang nak tipu kan Jadi kita kena berhati-hati Niat kita kena berhati -hati. Yang kedua Amalan kita khiya segi yang kita mengharapkan pahala ni biya ada walaupun satu hati kata Rasulullah buat amalan kita ni betul dengan amalan nabi kita Muhammad SAW jangan kita buat segi amal ibadat ke suka-suka hati ikut hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah tiap kali saya sebut dalam ceramah saya Man amila amalan Laisa alaihi amruna Fahwa radul Sesiapa yang buat Amal Kerjakan satu amalan Man amila amalan Laisa Nabi tidak suruh amalan itu Maka Fahwa radul Ditolak Kita nampak baik Kadang-kadang kita boleh hukum kita boleh jawab tanpa ustaz saya buat contoh semaya sunat yang Rasulullah amalkan semaya sunat malam ni saya tak nak stip wajib guna sunat dua rakaat lepas tu salam dua rakaat lepas tu salam tapi kita ni rasa pandai nak lebih nak pahala lebih kita semahyang sunat Tapi kita rokok 10 kali Kita sujud 20 kali Kita tambah lagi rokok ke kiri ke kanan Lepas tu kita tambah zikir Boleh tak? Kita sendiri boleh jawab Tak ada orang dalam masjid Yang kata sesak semahyang tu Kita nak pahala Semahyang 2 jam kita letak masa ni tekan jam 2 jam kita nak sembahyang. Dalam sembahyang kita Allahu Akbar baca Fatihah baca surah. Sudah baca surah kita rukuk, kita ba'dum, kita rukuk, kita bangun, kita, rupak, kita, bangun, kita bangun. lepas hati kita sujud 10 kali pula. Lepas tu baru kita bagi salam Kita rasa susah tak amalan kita tadi? Semua boleh jawab. Ini pun tahu kah wajib ke sunat? Kita kata memang tak sah sebab Ma'anzallahu bihamzul tan. Tidak ada hadis. Yang Nabi mengajar ke umat dia. Kita nak ingat. Nabi kalau boleh yang nak umat dia semua masuk syurga. Buat pahala sedikit saja dapat. Buat zikir amalan sedikit saja dapat pahala macam bukit. Satu malam beribadat 80 tahun Umat lain tak ada Nabi dah letak Cuma kita yang lemah Kita yang lemah Tetapi dalam kelemahan kita Jangan amal-amalan Yang tidak ada Usul asal Itu maksud saya Kita tahu Ada 3,000, 4,000 hadis Contohnya tentang amal-ibadat tapi kita baru seratus ruang Tuhadik Yang dua tiga ribu lagi kita tak amalkan Tapi dia pandai-pandai buat amalan sendiri Yang terang-terang Allah terima kita tak buat Yang tak terima ni kita tak kejar-kejar Itu maksudnya Kadang-kadang kita tak tahu apa hidupan sebalik Zikir yang kecil Yang sebalik Kita tak tahu kadang-kadang saya buat contohlah kita nak baca lepas maghrib lepas subuh Allahumma ajina minan nar Allahumma ajina kita asakan mana wajib Allahumma ajina minan kita baca kita minta jauhkan kita daripada api neraka kenapa nak baca tujuh kali kadang-kadang orang ada masalah tak tahu kadang-kadang buat tak peduli eh imam baca tujuh kali kita ikut baca tujuh kali Tasbih 33 kali kita ikut ikut tapi apa hikmah sebalik kita tak tahu dalam kitab Asgar Imam al setengah-setengah yang sebut dalam ini. kenapa ulama dia kaji kenapa Nabi baca tujuh kali oh pintu neraka ada tujuh kita baca tiga empat lagi terbuka itu saya lakukan cuma itu. Semayang jenazah cuma itu. Nampaknya kita ikut semayang jenazah kita akan dapat pahala macam bonek, oh, masya Allah. Apa yang kita baca? Tak, kempir, tak ada tak ada rukuk, tak ada sujud Allahumma rabbi alaihi wasallam. Allahumma doa Allahumma allahu Assalamualaikum Dapat pada macam gunung uhul orang pergi jabatan ha, kubah tengoklah gunung uhul sama apa yang kita buat 3 4 minit sahaja kita buat dengan ada keikhlasan niatulillah dengan meniko ajaran amalan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan kita buat sendiri So, saya nak buat contoh je Baca je Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa'ala rabbana tawakkarnah Syaitan tak ikut masuk Kita dalam rumah Masya Allah Satu balik saja sikit Baca doa Saya nak kata Ulama' ni kadang-kadang Kalau dia baca kitab azkar ni Awak nangis tau. Dia kata sedihnya Nabi aja segala-galanya zikir Tapi umat Nabi Muhammad Memang lalai Memang lemak Kita mengaku sayang kepada Rasulullah, Rasulullah. Tapi zikir dia yang beribu-ribu itu 10-20 saja yang kita amalkan Yang 200-300 Tak mana Saya nak ingatkan diri saya sendiri Kadang-kadang kita lalai dalam majlis inilah kita nak hidupkan zikir Nabi kita Muhammad sallallahu Contohnya baca selepas zikir la ilaha illallah wa la syarika lahu, huwal wa lahu mahyul wa lahu mamitu wa Selepas subuh 10 kali, selepas maghrib 10 kali. Diampunkan dosanya walaupun dosa itu macam Buih air laut di dunia bayangkan 10 kali je. Kita baca lapan kali tadi minta, cukup tak cukup. Kita masuk ke dalam yang diampunkan dosa Ustaz tadi. Kita kena tanya dalam kitab Al-Astam ini akan bagi mengajarah kepada kita. Doa nak tidur, jauhkan kita daripada mimpi yang buruk-buruk. Doa pagi petang, pagi pada ilmu sihi ilmu hasad dengki naik kendaraan ada sikih dia supaya kita ni tidak dieksi orang langgar atau kita tidur telang apa semua tu semua ada hikmah tapi kita tak amalkan kalau sudah jadi masalah baru kita ingat kepada Allah Subhanahu taala itu yang kita lemah kebanyakanlah saya, saya ni bukan kata mengubat orang tapi kadang-kadang dia -kadang tolong juga orang yang kena penyakit-penyakit yang gangguan macam-macam. Yang jenis bisat tu, kan, jenis jiran kan, yang jenis umah Berhantu kau semua ni. Sebab dalam kita ni kalau ibu, kita ni hati kita ni lemah, kosong. Awesome. Apabila berlaku benda-benda yang kita tak ada Sedia payung sebelum hujan, memang sampai ke dalam timbang. Ulah tak boleh kontrol. Yang datang, kata orang kadang-kadang yang baru nak kata hawa panas mayang. Saya katakanlah semua ramai, baru panas mayang, modal 40-50 Kena sihir baru ingat kepada Allah Subhanahu saya nak ajar pun rasa begat Zikir di atas sunat saja Yang wajib belum lagi Kita harapkan Amalan yang wajib tu yang kita amalkan Tak dia betul dengan ajaran Rasulullah SAW Dan amalan sunat ini Sebagai tambahan kita pun Pahala kita di hari, hari akhirat. Dan sebagai Pagar diri kita Daripada kalau perkara yang kita tak jangka, kadang-kadang benda itu akan melanggu. Saya tak nak kita datang dengar ceramah, hari ini kita baca satu hadis lepas tu kita balik semangat tu kuat. Balik itu, benda lain datang-datang hilang hadis. Dia kali heran. Contohnya saya nak buat majlis putera, putera Sebelum saya nak masuk minggu hadapan ni ya, memakai mengingat telah lepas baca dulu zikir contohnya zikir naik kendaraan ke zikir kita baca dalam solat tadi ke jadi baca dulu kadang-kadang nak masuk masjid terus sekejap sampai kau lah baca tapi saya nak dia jadi amalan harian kita saya sebut tadi contohnya subhan rabbil azim subhanallahi al-azim wa subhanallahi al-azimu bihi subuhun tak nanti Semangat isyak sekejap lagi Boleh kita nak buat Subhanallah bin Azim, Subhanallah bin Azim sahaja Bukan tak boleh Dalam ceramah saya juga Saya menggalakkan Kita amalkan Hadis-hadis yang sahil Dan hadis-hadis yang hasan Dan hadis-hadis Yang diterima Kebanyakan ulama kalau hadir ta'if tu Kalau tak ada asas Saya tunggu dulu lah Saya buat yang sahih dulu Itu cara saya buat amal ibadat Tentang zikir-zikir atau amal-amal yang lain. Kadang-kadang saya nak nak cakap pun susah Sebab benda tu kita dah buat selama ni Kita tak tahu benda tu ada hati ke tak ada hati. Saya nak sebut sempur takutlah Ustaz buat ajaran baru pula Tak Saya nak biar amalan kita betul-betul Mengikut hadith yang waris yang sahih Lebih-lebih lagi kita tisak hadapan Lebih-lebih lagi kita yang boleh bagi tazkira Jangan terkejut, saya nak balik satu contoh saja. Ketika kita Assalamualaikum Warahmatullahi Baca-baca Ada tak fikir dia? Ada orang baca, ada tak baca kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lepas tu kita akan tangan Sapuh muka Ada buat tak? Saya rasa 90% dalam fikir dia buat Betul tak? Pernah tak? Kaji atau tanya, atau cari. Amalan ini adalah amalan Rasulullah atau tidak? Tu, saya tanya soalan. Apa tu balik kita nak? Saya kata bukan saya nak bawa ajaran baru. Saya nak amalan yang kita buat tu apabila hari akhirat nanti. Okay. Kita dah tahu kan kita akan ditanya. Termasuknya ilmu kitab an ilmihi mazahamilah. Jadi ilmu kitab kita akan ditanya akhirat nanti kita ambil di mana? Kalau tak kita, kita akan ditanya. Latar zuluk pada ma'afti diau maltya maha tayyulul an arba' Salah satu daripada empat tu an Itu kita yang boleh baca buku. Jangan ikut sahaja. Kita na bagi contoh tawallat kan, kepada muslimi muslimat. Saya bukan maksud saya ngimam apa tak pada diri saya sendiri di, Kalau orang tanya atau di akhirat nanti eh, uh, a debuah amanah terlepas, contohlah saya nak cakap. Assalamualaikum angkat tangan siapa bismillah Allahumma ajirna min al-hazan. Ada zikir dia ya, sebenarnya. Saya nak tanya Kalau Orang tanya ada hadir ke Orang mau masuk Islam Kenapa Atau Aiman buat macam tu contohnya Kenapa Ustaz buat macam tu Kita boleh jawab tak Orang mau masuk Islam Dia tanya macam-macam Kita angkat tangan selama-selama Dia tanya orang Mualah. Dia akan tanya kita Kita boleh jawab itu di dunia Belum lagi adik-adik kita mengharapkan pahala Dalam amalan ibadat kita Orang tanya Dunia apa-apa ni? Dah Pusing kiri, pusing kanak Ada hadih ke tak ada hadih ke? Betul ke tak betul ke buat ni? Dah tak boleh jawab Ini baru dunia Akhirat tetapkan ditanya Kita buat tak ada hadih ke? Tak ada hadih Itu aja Kalau orang tanya kita boleh jawab tak? Dalam itarul insya Allah Ta'ala ada jawapannya Itu maksudnya Tak kira amalan-amalan apa Kalau kita rasa yakin Kita buat ada hadis, kita teruskan Tetapi kalau kita ragu Baik kita kajikan Jangan sampai Anak, cucu terikut-ikut Bahkan amalan itu Bukan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksud saya. Itu saya bagi contoh sikit aja tu. Ada lagi amalan-amalan yang lain. orang kadang-kadang nak ingat ini apa jawapan tak senang. Mengikut kajian saya tentang sapu muka selepas solat. Ada Hadis ulama ada hukum kata haram ada hukum kata makruh banyaklah ha yang kata sunat saya nak tanya sunat yang sunat kata ada hadis apabila dibawa hadis kepada orang yang buat amalan ini dia dapat dalam buku hadis yang banyak tadi Ada lima hadis Dalam ribu-ribu hadis tadi ada lima hadis Empat hadis Sanat dia ada pendusta Ada orang ada sanat kesampai kepada Rasulullah Dan martabat hadis itu Ma'i sun jidda. Dan ada satu hadis Yang katanya ta'if Hadis yang lemah Saya berani bersumpah Tidak ada hadis yang sahih Selepas saya tanya mufti pun saya dah tanya Tidak ada hadis satu yang sahih Saya nak cakap kata kita buat amat senang saja Tetapi ada yang lebih sahih kita tak buat Itu maksud saya. Itu saya bagi contoh senang, contoh-contoh yang kita nak buat tapi tak tahu soal apa. Bukan saya kata saya nak bawa acara baru, tak. Tiada amalan kita betul dengan hati. Kalau orang tanya, orang mualaf tanya ada hati, ada suahaya saya. Saya pernah dengar tak dalam kita hari muslim senang. Juga orang mualaf nak ikut. Eh, ini ada hati tak? Ini saya ngasal. Orang ada buat semua itu, mesti ada Itu jawapan Tak yakin Ada khidrat pun Ada satu hati dalam kitab muslim Ini boleh kita tengok setiap kan. Dalam bab Nabi Ismail Pada bulan Ramadhan Ketika dia sujud Hujan Sampai Kalau arah tin Tanah yang lembut terlekat di dair dia Dia seorang yang tarawas Dia datang semayang Subuh tu ada lagi kat dair Rasulullah Tanah tadi. Dalam kitab ni sebut Dalam Nasari pun ada Dia kata Nabi tak Ini hadis sahih Tak ada hilang Sahih ada buat contoh ni dan hadis yang kata Nabi sapu muka dan baca bismillah Allahumma azhib anni al-hamma wal-hazan. Tak ada zikir yang panjang lagi itu dalam sanak dia yang ramai itu ada seorang pendusta, ada orang yang ulama hukum dia ni dia ni tak tak boleh bawa hadis dah. Saya nak buat. Kadang-kadang tak Melayu ni yang ambil hadis tak ada sanak. Tengah-tengah kat masjid, contohnya kat kampung, kat Kelantan lah, masih emah kat mana nak? Untuk gantung masjid, kadang-kadang terpanjang je, masuk masjid, Iza apa Man amila, man takal lama bikala amid dunia, ahbab amalahu arba'in asana Sesiapa, siapa terjemah lagi, buat faq lawa-lawa lagi Sesiapa yang bercakap dalam masjid dengan perkataan duniawi maka digugurkan amalan orang yang cakap tadi 40 tahun. Ah ya. Subhanallah penting. Kita dengan ngerasai. Tapi depan hadis tadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang saya lagi takut. Kalau orang biasa kata tak apa ni bagi sendiri lagi takut. Saya ambil hadis tadi, tak ada sanad ni. Pergi cari dalam kitab Syafi'i. Pergi cari ya. dalam kitab Hanafi, Hambali. Terjumpalah hadis tadi. Memang hadis. Tapi hadis ni adalah hadis maudhu'. Paham tak ada bontok ni? Hadis yang orang bohong atas Rasulullah sallallahu alaihi Tapi kita ni sempatlah masjid buat amat hati hendaklah kalau tak letaklah apa mau tu dulu kita takut man gazaba alayya mutaammidan falyataqawwa maq'adahu minan nar hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Sahih sesiapa yang dusta atas aku iaitu atas nabi kita maka sedialah tempat dalam neraka maksud saya jangan kata mudah setiap amal ibadat tak disenang itu kekurangan oh. Dalam kampung tu kita ada orang belanja, apa, -apa katuk ambil buku. Oh. Dalam buku lah saya tanya tu imam, ambil ke mana hadis ni? Eh saya temui kita ni kita kuning ni. Kita melayu. Saya pun ambil kitab tu terima aku. Tersalah ada jatuh hadis montong kat belakang saya tengok betul. Hadis kalau Rasulullah dengan lafaz yang saya sebut tadi diterjemahkan macam tu. Hatih-hatih yang lalu setelah Rasulullah SAW Kita kenal bagi tahu Kalau kita tahu Kalau tak tahu jangan dulu Kaji dulu baru letak Lebih-lebih lagi boleh buatkan masyarakat Amal ibadat yang kita buat untuk anak Untuk masyarakat Kita biasa sahih tak ada nak apa benda bukit picunah, benda bukit pucun ha, ni. Tidak boleh jawab apa cahaya, masya Allah. Ogan ni amal ibadatnya semua betul. Tepat naik hujan sini hujan. Itu bela contohi betul. Orang Kita nak pihak masyarakat kita ni. <coughs> semua amal ibadatnya betul. Jangan untuk rasa ogan, bukan itu gambar tu. Ada pula, pula buat ajaran risau kepada hundi-hundi Tak nak Biar kita ada rasa Kita berpegang teguh Jangan kata kita buat Suka-suka hati Itu saya nak buat contoh Jadi tentang kembali kepada Tentang satu muka tadi Saya bukan nak larang Dan saya bukan nak suruh Kita kaji sendiri Macamlah dia juga saya bagi tiga hadis Hadis itu sahih Oh anak-anak, kan? Saya dah tanggungjawab saya, saya, saya dah sampaikan Terpulang kepada muslimi Muslimat. Kalau saya kata, ah, ustaz ini mengajar hadis dari sebuah Sebuah kudus ini, ajaran baru bapak. Saya tak pernah dengar Rasa ragu, bang, kembali kepada kitab yang ada saya nak cakap pita dalam buku mana, nak hadis nombor wabuk, saya boleh Tapi jangan kata, eh, saya rasa dengan orang yang buat macam ni Takkan, ada banyak takkan, tak salah ni Orang ramai semua buat, tak cakap saya, tak boleh Kita jangan tertipu dengan amalan yang tak ada hadis Walaupun perkara itu, perkara kecil atau biasa Terasa jelas kan? boleh sama-sama Insya Allah dalam kita beraskar kita membetulkan zikir kita balik kita buat zikir baru bukan berarti kita buat mazhab baru atau firkah baru buat baru tak bukan itu maksud saya. Bukan saya kata datang ke masjid pada hari Jumaat kita akan buat zikir lailaha illallah 10000 kali. Memang buat zikir 10000 kali itu bagus. Tapi adakah hati? Nabi panggil sama Abu Bakar atau panggil isteriilah, isteri-isteri yang terdekat. Mari dah hari, -hari ni kita buat lailaha illallah 20000 kali. Ada Adakah? Kita rasa amalan tu baik. Kalau baik Rasulullah orang yang pertama buat Bukan kita Biar kita ada dasar Kalau kata, eh buatlah ustaz ni baik ni Nabi kita buat tak? Kita tanya soalan tu saja, Nabi tak buat Kata, eh, Mungkin Nabi tak sempat Bolehkah kita nak Nabi sibuk, perang apa semua tak boleh, tak sempat nak naik atas katir, duduk atas isteri ini, Nabi ajar sikit. Yang ini berani kita jauh. Masuk bilik air, keluar bilik air pun ada sikit. Berani kita jauh. Nabi sibuk dengan perang, tak sempat ajar yang satu ni. Kita kata, ah, kita dengar cakap dia, kita tanya Allah. Orang yang sebaik manusia selepas Rasulullah, iaitu Abu Bakrana Siddiq. Mubakar buat ke? Tak. Umar buat ke? Tak Usman buat ke? Tak, Ali buat ke? Kita ambil isteri dia Kita ambil orang yang Nabi bagi tiket syurga ni Sepuluh orang ni Yang dah confirm masa bersyurga sepuluh orang ni Mereka buat ke amalan kita dah buat ni? Tak ada Yang kita dah pandai-pandai tu buat apa? Biar ada dasar Supaya kita tak sesat Oleh itulah Orang Yahudi, orang Syiah Ini Syiah ni yang kita wasuah dalam perlenggan Islam Yang adanya La Ilaha Illallah, Muhammad Rasulullah Aliyah Nabi Allah dia tak sama dengan kita Semahiyah tak sama Ia berani hukum Lebih-lebih lagi Tok Syekh-Syekh Kailah ni Murtadkan Abu Bakar dan nah, Umar dan Siti Aisyah Seorang Zaniyah Abi Hurairah yang letak seorang murtad Tak ada empat lima orang ni Boleh kata separuh hati Dalam amalan kita Tak ada Orang Yahudi ni baru-baru buat Quran di baru Dia bagi kat negara kuning Quran Nama dia al Furqan Al-Furqan Ada surah-surah Macam surah kita ni dan ada ayat macam ayat kita, Jadi ada surah Al-Fatihah, ada surah Rasul, macam-macam surah Ini dibagi kepada orang-orang VIP dan pelajar-pelajar yang pemerlang di negara Kuwait Daripada tentera Amerika Amerika, daripada CIA Untuk menghancurkan orang Islam Kalau kita tak ada ilmu Yang kuat Kadang, kadang kita tanya, muka Melayu Kenapa ya, yang Yahudi, muka Melayu Kenapa dia ni, Syia Dia ada jalan Dia untuk tarik masuk Orang nak tarik masuk dalam mazhab-mazhab Yang tertentu, ni bukan Dia bagi benda yang kotor dulu Dia bagi benda-benda baik Dia nampak kita ni suka macam mana Kalau orang ada yang kita ni Suka kat masjid, dia bagi Hati-hati yang berkaitkan dengan masjid Salah alih orang ni macam apa ni orang penegaan ni, apa semua? Dia bagi hati-hati macam penegaan. Ha? Orang sibuk tinggal sendirian, pagi hati-hati tanikam mautan ha? senang. Jadi benda-benda ni, lah kalau tak ada dasar kita tak ikut. Apabila ikut satu, dua, tiga tu dah masuk kat tengah-tengah tu susah nak keluar Sebab ia ada janji-ajian. Tak kira nak. Lah mazhab kan, firqah kan masing-masing, kalau amalan rasa kita di hati kita rasa syok tu kita boleh pergi tanya ustaz kan, mufti kan, pergi kadi, tentang hadith tu jangan main ikut saja, hantam saja biar majlis zikir al-imam nawawi nawa tiap-tiap malam satu hidup untuk membetulkan amalan kita untuk ikut hadis Rasulullah SAW Saya tak bawa Bukan kitab baru Bukan karangan saya sendiri Kalau ada hadis yang dalam Kitab Al-Asqar Imam An al Nawawi al al Imam Nawawi rasa ada peraluan Sebisanat dia Dia akan sebut hadis ini adalah hadis yang ta'if Bukan dia tak sebut Kita ada 10 orang dalam sana Tentang hadith ni satu Kalau sebuah hadith, kita ingat hadith tu semua boleh pakai Kalau ayat Al quran Itu saya hadith persen, semua boleh pakai Tapi hadith ni Apabila sebuah hadith ni, kita kena tengok Martabat dan nah, darjah hadith tadi Hadith yang paling tinggi Hadith Itu dah Yang paling tinggi ya ada 6 yang kedua sahihun lighairihi. Sahihun lizanihi Ini contohnya lima orang kita empat tadi dia dengar daripada Rasulullah innamal amalu binniyat ummu fatta dengar Adik-adik. Lepas umat mari kepada seorang jami'i tiap pun dipuji tak pernah bohong dia tak pernah lupa apa semua dia yakin dengan ia punya Ilmu dia pun semua Yang ketiga pun sama, yang keempat, yang kelima Semua sama Tak ada keraguan segi Sanak dia Maka, kalau tak ada raguan Adilun sifatun Ikut mustalah hadith Nak kata hadith ni memang tetap Hadith yang sahih Liza tini Contohnya hadith dalam Imam Bukhari, kita tak ada Keraguan segi Hadis dalam kitab Bukhari Satu hadis nak masuk dalam buku dia Semua istiqarah dulu Satu, tengok berapa ibu hadis Cuba bayangkan Imam Bukhari nak letak satu hadis Dalam buku dia semua istiqarah Allah tunjukkan, saya tunjuk Ada satu ketika yang begini ikhra Untuk ambil satu hadis sahaja Dengan rambut-rambut tu yang tak ada hadis Orang nak cerita hadis Turur daripada Buddha tadi Kaki kiri Imam Bukhari pusing belakang tu berbalik datwa macam tu sekali ogah nak cerita hati tadi tu orang kuda pakai kaki kiri itu pun Imam Bukhari kita tak ambil itulah anak terkembali kembalikan keyakinan nak ambil sesuatu tu pi benda tu betaik tak ada keraguan segi sanad dia segi hadis dia ini sebuah hadis hade iko aja lepas tu yang ketiga hasan lizatihi yang keempat Hasanon dega yang kelima Ta'ifun hizatihi, yang keenam Ta'ifun dega Kita boleh fakih ini empat sahaja. Yang luar tadi lah, ada pelbagai ulama. Apa tadi yang hati palsu lah, hati palsu tu banyak, banyak sangat. Orang buat tu ni anak baik. Mesti Siapa baca Quran surah al-qafarah ia dapat pahala macam satu dunia dunialah contoh semua orang akan nak baca surah al-qafarah pahala besar dunia lepas tu tak depannya qala rasulullah sallallahu alaihi niat dia baik tapi tempat dia dalam neraka nabi janji fal yatabawwa maq'adahu minan <tellan> na kalau nak buat macam tu suka-suka hati ini tempat dia saya sentiasa nyembu buku soalan sebelum saya tutup. Kalau ada soalan lagi baru tanya Pak Zikir kan Ini baru muka timah. Insya-Allah pada minggu yang hadapan kita akan masuk bab utamalah iaitu bab berkenaan dengan al-ikhlas dalam kitab al-Askar min imanul al ini. Saya cakap dah kalau tak ada buku boleh download daripada internet Perik 2-3 buku untuk tiap-tiap minggu yang nak belajar itu pun dah cukup Baru je berapa sin Ini supaya kita ni baca betul, sebut betul Makna pun insyaAllah ta'ala kita akan ikut terjumlahan sebut tentang tajuk itu sahih kata yang berkaitan dengan sahih yang dalam-dalam ada hukum hakam pun akan sebut yang berkaitan dengan apa ni ilmu hisap pun akan sebut dalam kita azkan apa kena mana tapi imam nawawi akan sebut ketika sentuh hadis-hadis yang berkenaan dan dasar imam nawawi yang kami hadis yang sahih Sekiranya tak ada hadith yang sahih Contohnya hadith, nak pakai baju baru ni Dia cari makna baru dalam minta, tak ada hadith yang sahih Ada yang hasan, dia ambil yang hasan. Kalau tak ada yang hasan, Enak juga hadith pakai baju baru ni ada Pernah baca tak? Buka baju, gantung baju, semua ada sikit Pakai baju baru pun ada zikir Kita tak pakai kawan kita pakai baju baru Kita kena pakai zikir Yang Nabi tak ajar ke mana lagi Nabi nak bita ni kalau boleh Dari pesen semua securga Buat zikir dapat pahala besar Buat zikir syaitan tak ada ganggu. Itu yang Nabi nak Ini Duduk dalam buku letaklah amal ni Ayah, Tak boleh Memang kita nak kata saya pun lemah Kadang-kadang kita ni terlarai Tapi dalam majlis zikir insya Allah Datang zikir kita boleh ingatkan diri kita Boleh ingatkan anak kita Eh saya pergi ceramah tadi Balik jangka ke isteri kau ustaz tu buat zikir Pakai baju pun ada juga oh. Dah tak apa balik macam tu Isteri muai betul ay. Tanya kawan-kawan Tengok dalam macam Ada betul Alhamdulillah belum lagi aman dia kata dalam hati kalau orang tanya itu ada Ini kadang-kadang orang mu'ala Masuk Islam Tanya kepada kita eh. Nak jawab Ragu was was Ada kata ada kan Ada saya tengah ada macam tu Masya Allah orang masuk Islam tu Pun ragu balik Betul saya, masuk Islam Diorang pun nak jawab Itu InsyaAllah Ta'ala Dalam majlis ini Kita akan kuatkan Amalan kita Membetulkan amalan kita Dengan Apa yang diamalkan oleh Rasulullah InsyaAllah Dan saya mohon maaf Sekiranya dalam saya punya bahasa Kasar sikit ke, Salah ke Malulah saya ni banyak Lisan saya ni tanah Arab, eh saya dilahir diusahakan di Tanah Suci Bahasa pertama saya bahasa Arab Bahasa kedua bahasa Melayu Jadi saya mohon maaf Kalau ada salah faham ke, Apa kau boleh tanya Jangan buat balik dengan Sekala itu ada was-was ke apa Saya minta tanya dulu Jangan buat sebarangan keputusan Tanpa tanya dulu Atau rujukkan. Dan setakat ini saja saya suruh saya tak tahu masa bagi ni, sampai berbual Sampai Isyak kan, atau tetapkan masa kan macam mana? Sampai Isyak? Ha, kalau sampai Isyak, saya nak mohon maaf zikir atau wirik yang lepas bayang maghrib tu kita rekaskan Selepas tu ada ceramah Nanti saya nak mengajar zikir tau Ustaz nak mengajar apa zikir lepas maghrib tak buat kan? Ha, tu satu hal ni Kena faham keadaan Walaupun amalan zikir yang paling banyak dalam solat, Iaitu subuh dengan maghrib Tapi kadang-kadang kita dah masuk pak zikir, solat lepas maghrib ni Kita dah belajar, kita praktikal lah zikir Lepas maya tu kita ikut Boleh dua, tiga, empat minggu Kita akan hafal sendiri Lidah kita buat kalangan sya, insya Allah Insya bisi sendiri-sendiri baca. Satu lagi saya ingatkan kalau tok imam tak baca zikir tak apa kah. Apakah, kita dah belajar, kita dah tahu tambah Delhi dah ada pahala dia akan diampunkan macam tadi. 10 kali lailahaillallah wala illallah main maghrib. Semahyang yang tak ada ceramah semua ni. Tok imam ada kejumpaan dah, ada apa? Ya nak cepat. Makmul pun, janganlah ikut nak jumpa juga. Cukup saja sikit. Kita akan dapat keampunan. Kita akan dapat kelebihan. Jangan main ikut saja. Saya harap itu saja pada malam ini. Ha, ada soalan ke? Ada apa-apa nak tanya? Ha. yang orang ada tunggu-tunggu apa? Eh. Sebenarnya Ustaz buat keraguan saja tadi Itu ada atau tak ada? Soalan dia apakah hukum siapun buka selepas semakyat lima waktu ke atas semakyat sunat sunat atau tidak kita nak mengeluarkan satu hukum, hukum, lima hukum makhluk sunat apa semua ni kena berdasar kepada dalil. Pada hadis Dalam ayat Al-Quran Saya konforkan kepada sekarang 100% tak ada Satu ayat yang mengatakan Suruh kita sapu muka Selepas solat Cuma ada dalam hadis Saya cakap ada 5 hadis Dalam kitab askar kita ni pun ada Hadis Imam Nawawi kata Hadis yang sangat lemah Dan hadis yang lemah mengikut ulama yang kata boleh mengamalkan adeh segi sekifadaeh Ahmad kita jangan harapkan pahalalah pahala lah. tu Allah alam lagi cara ni tidak menyebabkan hukum hakam pembatasan semaya atau tidak sebab ia dah di luar semaya jadi ada satu dua hati lemak hasam pun tak sampai dah Baik pun Hassan Rizali Atau Hassan Lirayri Tiga hadith Sangat lemah Dua hadith lemah Semua tu itu Dalam sanat dia sebab ada orang Pendusta Ada orang yang tak pernah cerita hadith Tapi yang cerita hadith Itu je dalam sanat dia Itu yang buatkan keraguan Jadi ada yang kata sunat Sebab ikut Fadal-i Ahmad Fada'i Fada'i amal kalau mengikuti Masyarakat Syari'i kan ada tiga cara Jangan Hadis tadi Ada hukum, hakam, halal, haram Atau hadis tadi Yang diangkatkan mertabat dia Ada lo'if, ba'if Ada sepuluh hadis, ba'if Takkan sepuluh ni Tapi sanak semua lain-lain ulama buat kajian ambil semua tu datang daripada Rasulullah yang kedua sahabat yang ketiga ni orang tu orang yang yang tabiin tak ada wasuah yang tabi'in tabi'in jadi ada yang lemah ada yang okey dia orang campur semua ni kata bolehlah hadis ni naik kepada martabat Hasan al-Ghayrihi tapi tak ada ulama lagi hukum kata hadis ni naik kepada Hasan al-Ghayrihi masih ada keadaan tak jadi orang yang mengamalkan tadi mengikut hadis tahisan tadilah. Tapi saya nak kata. Hadis dah eh haddalah tapi hadis sahihlah. Yang kata Nabi tak satu ke dalam kita muslim itu kita tengok sendiri. Bab satu bab Imam Nasai dengan Imam Muslim dia kata satu bab tidak mengharus bagi sah pembuka selepas solat. Ya sebuah satu hadis ni kata Nabi Sulaiman lekat tanah apa semua datang semoyan Kata Nabi tak sah buka. Ini hati sahih, ini hadis sahih kita sendirilah. Naam amalkan kita amalkan yang eh, kita tak ada itulah tapi pahala saya tak tahu saya nak cakap apa pahala kata Dapat pahala, Allahu alam. Sebab kita berdasar kepada hadis yang lemah. Kalau ada hadis yang sahih tak kira daripada makmuh kan, imam kan, muslimin Muslimah kan yang hati Kita jumpa, boleh kita bawa Minggu hadapan Setelah saya jumpa hati ini dalam buku ini Sahih Kita bakal amalkan Jangan kata, saya kata putus di sini Saya kata, saya larang Banda pukul pucung semayang, semayang Sampai muka, tak Majlis ini majlis zikir Majlis kaji Kadang-kadang ilmu saya Setakat ni sahaja tapi ada orang terbaca dalam buku lain Dia bawa minggu hadapan Kita boleh baca Ada yang Tak disahayakan kan? Siapa yang mengirikah kan? Daripada siapa Bukhari, kamu Muslim, kan? Nasai Kalau ada kita amalkan Itu maksud saya Dan saya serah kepada jemaah. Nilai Nilailah sendiri Kita boleh tahu apa yang baik Apa yang tak baik Apa yang harus kita amalkan Apa yang harus kita tak amalkan satu adik lagi saya nak ingatkan Diri saya adalah muslim-musliman Akata ulama Daripada rumah Sauna Dia kata Kalau kita buat satu Amalan Yang Nabi tak suruh Kita takut Pada masa tu Ada amalan Nabi buat Kita tak buat Artinya kita dah matikan satu amalan sunnah faham tak contohnya bangun tidur kita bangun kita buat satu amalan kita rasa baik baca setengah-setengah ustaz ajar baca ayah, suatu kafir kat, eh, kat jari Selepas bangun tidur, sapu mata Bila kali, insyaAllah ta'ala Mata tu akan terang lah pada, ya, Tak payah pakai macam mata lah Maksudnya, mata dia tu terang langit, Tapi kena amalkan tu, selepas bangun Tidur Ustaz ni dah Buat satu amalan Mengajar lah kepada orang Dia ya nak baik, baca ya Aku tapi apabila dah amalkan tadi Dia dah tinggal satu perkara Nabi suruh baca lah ini eh. Apabila tidur orang tiga Alhamdulillah ahyana, bahana, Itu yang Nabi ajar Tapi apabila kita dah menimbulkan amalan barang-barang sini Amalan Nabi tadi akan tinggalkan Itu maksud saya Saya tak nak macam tu Kalau rasa kita dah buat Seribu hadir Tentang amal zikir ni agak rasa, rasa tak ada ragulah hati ni apa semua saya nak buat. Itu teruskan. Tapi kalau ada keraguan singgis sana, sikit saya minta cara bukan. Wallahu ta'ala. Ada lagi soalan? Hmm. Itu satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna as'aluka ridha jannah. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah Itu saya tak nak bagi semua malam ni ni Kalau boleh belajar dulu Belum lagi sampai 4 dia Ini sebab ketika Allah taqbir tu kita baca istiftah dia Istiftah ada 5, tahiyah tu ada 5 Siti Aisyah buat, Siti Fatimah buat tahiyah yang kita baca Kita yang berapa tak tahu lagi tu Ini lupa semua eh Saya nak bagi pun Syukat ni Tapi dia kena soalan alam itu ada, ada atau tidak Itu pun saya nak cakap Tidak ada hati yang sah Kalau ada bukakan Dan kita amalkan Amalkan kita luat Tak ada hadiah yang sah Itu saya tak boleh nak jawab tu. Belum lagi Saya nak kata tahiyah ada lima Kau orang istri setah, ada empat ha, Apa ni Sebelum salam tu Ada zikir-zikir yang nabi yang menjawab Hidamah ha, tak? Apa? Sebelum salam Selepas tahiyah Yang ada hadis terang-terang Tak ada boleh jawab Yang tak ada hadis Tak ada semua boleh jawab ha, Itu yang saya tak nak tu. Ah, ha, ini Nabi tidak pernah tinggalkan. Yang minta jauhkan daripada empat perkara sebelum kena salah. Jauhkan daripada azab kubur, jauhkan daripada api neraka, jauhkan daripada fitnah kehidupan dan mati ini dan jauhkan daripada fitnah masih tijar. Empat ni Nabi tak pernah tinggalkan. Sebelum salah. Ada lagi? Ada 4-5 hadis yang habis baca, yang itu semua tak tahu Tapi yang tak ada hadis, yang hadis ada keraguan semua tahu Itu saya tak nak Jadi insya Allah tak ada. Biar jawapan 4 itu tergantung eh. Saya tak nak jawab itu eh. Dia jawab, sebab bab rusadah ni Ada satu bab dalam zikir eh, Kitab Azkari manawi Semua zikir tentang semua Lepas tak kepe tu apa, tak kepe tu pun dah sebut Ada orang tak kepe, Allah Al-Akbar, Allah Al-Akbar Al Dah sebut dah lalaman -lal -lal. Kita akan ikut khilaf ulama Kita akan sebut apa yang warid Apa yang tak warid Dan kita akan buat yang warid Yang sahih kalau ada empat hadith yang saya katakan Al-Tahiyyatul Mubarakatul Salawat Al-Tahiyyatul Tayyibatul Zakiyatul Tahirat Al-Tahiyyatulillahul Salawatul Taib Semua tu hadith eh, Ya Aisyah Bukhari Muslim Kita dah buat satu je Dalam tiga puluh tahun saya buat hadis. Betul hadith tu ada Tapi yang tiga lagi Kalau kita tak buat, siapa nak buat Tu maksud saya kalau baca Nabi kita Siapa baca hadis nombor satu Masuk itu ni Semua orang ada di luar Kami masuk Tak ada apa? buat itu yang saya tak nak Tapi yang kita buat Walaupun sekali Dalam umur hidup kita InsyaAllah Ada soalan lain. Soalan tu terkata Saya tak ada jawab Saya tahu jawapan dia Pakar baju baru baca baju baru Orang baca pun ada Kita pakar pun ada zikir dia ha, Ada zikir ada zikir dia bakal baju lama nak letak gantong baju pun ada zikir dia ha dalam kita lakukan insyaallah kita akan berjaya saya saya setakat itu saja pada malam ini aku luqa li hadza astaghfirullah li wa lakum li sadri muslimin muslimat wa ufawidu amri wallahu wasi'un bil 'ibad subhanallahi wa bihamdika asyhadu allahi la ilaha illallah astaghfiruka wa atuubu ilayk bismillahir Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa kalban khashia Wa amalan saliha Wa zawjatan saliha Wa jannatan na'imatan birahmatika Ya rahman rahimin Allahumma inna nas'aluka khairan Masa'ala nabiyyuka Muhammadin Sallallahu alayhi wa sallam Wa na'amu bika misyari Mas ta'adha bihi nabiyyuka Muhammadin Sallallahu alayhi wa sallam Rabbana taqabal minna. فَاتَّقِ اللَّهَ السَّمِيعَ الْعَلِيمَ وَاتَّبِعْنَا يَا مَوْلَانَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاهْدِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي آيَاتِكَ يَا ذَا الْحِكْمَةِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا